Втер мешти, плакнув і рушив у браму. Тупоє певний себе, хміль з вітром на лиці, незворушність по через сонні тополі, клени і барбарис. Звідки тут барбарис, чи подумав, чи навіть сказав, але то неважливо зліва від Барбарису подібний будинок, другі двері наліво тисне крапку дзвінка. Маму пустили зразу, навіть пустили на двір. «Скоро випишуть?» «Так». десь перед майським?» «Ага». «Перинеси мені річа ста. Бим мала у шосел убрати». «Добре, мамо, завтра у тебе патрона, а я не можу бути то...» «Чуєш, мамо? Бери». Він простяг поперед ту кришталеву вазу з Ісусом, Мама не розгортала, запхала у пазгу, взяла гроші в кишеню, смокнула тачика в губи і пішла до дверей. Вітасик сидів на лаві коло Що з баром? Та що, нудно, парень. Айно. Без пісюхи, запевне, нудно. Пісюх море, та я хочу любові. Чу, ви що, із Пуйкою все зговорили? А що Пуйка? Та теж ніби не знаю. «Що далі? А що?» «Маю зайти до Мошула. Я позичав у нього дещицю. Маю то треба віддати, поки не розпустив». «Ну то окейчик. Пішли, пішли». Мошул уже не порпов сміттярний киш. Сидів на дивані, наминав кров'янку з густим томатним соком. «Будете? Ні». Вітаси скривився як від кислого. «Ага», – потвердив тачик, «ми мушули не голодні. Я, властиво, прийшов повернути позичене». «Ти?» Мушу поклав кишку, і біло бляшане горня із густим томатним соком напів, очі повні дивного нерозуміння. Перерахував гроші, другий раз перепорпав жовтим від е, зігара вказівним, розкрив роздовбаний сейф і запхав їх, утомишню темінь. Будете тут ночувати? Та ні, ми поїдем. А тож вітасик потвердив і перший рушив до у двері. Мовчали. На вулиці Руські спинили круту тачку і пошарили пріч до села. Тачик вийшов на балті. Вудок у корчах не було. Пуйка, чи може, дуже вже хтось розстарався. На то завидів стару мартанашку. Стояла на голих, панчухи злізли колінах, зморщена і червона, рвала на собі чупер і била чолом у камінь, великий, темний, плескатий. На ньому грали в карти всі покоління шльондрок і е, скурвих синів. Йой, Боже, мій Боже! била і приповідала. Йой. Падку, той світий Йосафате, Іване Сучавський, Петре і Миколаю. Чого ж ви від мене Саракої, ще відвернули у таку тяжку минуту? По копійці збирала від рота, від душечки відривала, гімно їла, в гімні спала і гімном си вкривала. А ви, ви, та й у камінь, у жмут чупру черні сухому корчі зморщеної. Тачик побіг додому. Бунці були на приспі, дерли пір'я. Посідмає гуси, але дерти не хоче, роздає за шипок. Де з був мо, що там довго, був мами, а йо, добре і як. По старому, каже, принести річя мають уже пускати, на майські не знаю, може. А умошила був, умошила теж. що. Там аниці не було? Ні, не видів. А шо? О, то та курва сраката годна жити, як пави. А ця? Посталака, за кавалок смердючі потки, готово усі маєтки з вітром, з димом пустити. Скажи, ні? Я не знаю. Та, хто не любив. Добре знаєш, та що? Така моя доля гірка, як то кажуть, Кацапи, судьба. Бунцю, що? Там на толоці стара Мартанашка. І що? Має кози, Клине голоси і чупер на собі рве. Йой та же, то фамілія наша, Гальоп на толоку. Перед вечір'я уже сірило небо і землю, і все, що є на землі. Тачик пішов так само, та приступити не смів, стояв коло плота, свіжий, вуйка, гуруня. Буйся здоймили стару мартанашку страви. Що се стало, пануцю? Йой, ліце, йой, десять тисяч! Десять кривавих тисяч! Крапля до крихти, копійка до копійки, і що? Гега вжем його відганяла. Найси завіє з вітром, снігом най занесе, ані не скривлюси ніць, кроби його нагла залила, та під плотом бездох. Але хтось мав узяти у нього, чи ні? Хтось. Але хто ліце, хто, відки я знаю? Та певне, хто годен знати. Ет, пануце Біг ми зараз. Возьму ланц і достані, Возьму путню, та й переверну, Та й боліцьо немає щістя ні грама, Йой немає з малої. Що ти кажеш, фануцьо, дурна? Бунця не любля дурної бесіди, Твердо знають і твердо вірять, ні. Та же так, але... Нуць не хоче чути, вставай, Завтра тачик тебе відведе, до жедівської церкви. І що, ліцо? Що? То поможе? Бог буком не б'є, знаєш, ходи. Бунця забрали стару Марта нашку до себе, а рано тачок з неї подався на перший ласцуг до міста.